Kapitel 2. Etter disse hendelsene, da kong Ahasverus voldsomme harme hadde lagt seg, husket han varsdi og det hun hadde gjort, og det som var blitt besluttet om henne. Da sa kongens medhjelpere, hans tjenere, «La noen søke etter unge kvinner til kongen, jomfruer, med et vakkert utseende, og la kongen innsette tilsynsmenn i alle provinsene i sitt rike, og la dem samle alle de unge kvinnene, jomfruene, med et vakkert utseende.» I Borgens husene, i kvinnehuset, under tilsyn av kongens evnukk, Hegai, kvinnevåkteren, og la noen gi dem massasjebehandlinger. Og den unge kvinnen som virker tiltalen i kongens øyne, skal være dronning i Vastis sted. Og dette var tiltalen i kongens øyne, og han gikk i gang med å gjøre slik. I Borgens husene var det en jødisk man og hans namn var Mordecai. Han var sønn av Jair, sønn av Shimi sønn av Kish, en benjaminitt som var blitt ført i landflyktighet fra Jerusalem, sammen med det bortførte folk som ble ført i landflyktighet sammen med Jeconia, judaskonge, som Nebuchadnezzar, babylonskonge, ført i landflyktighet. Og han ble fosterfar til Hadassa, det vil si Esther, hans farbrorsdatter, for hun hadde hverken far eller mor, og den unge kvinnen hadde en vakker kikkelse og et vakkert utseende, og ved hennes fars og mors død tok Mordecai henne til seg som sin datter. Og da kongens ord og hans lov ble hørt, og mange unge kvinner ble samlet i borgens husene, under tilsyn av Hegai, da ble Esther hentet til kongens hus under tilsyn av Hegai, kvinnevokteren. Nå var den unge kvinnen tiltalen i hans øyne, slik at hun vant hans kjærlige godhet, og han skyndte sig å gi henne de massasjebehandlingene og den maten hun skulle ha, og å gi henne syv utvalgte unge kvinner fra kongens hus. Og deretter flyttet han henne og hennes unge kvinner til det beste stede i kvinnehuset. Ester hadde ikke fortalt noe om sitt folk eller om sine slekninger, for Mordecai hadde gitt henne påbud om ikke å fortelle noe. Og dag etter dag gikk Mordecai frem og tilbake foran forgården til kvinnehuset, for å få vite hvordan det stod til med Ester og hva som ble gjort med henne. Og når turen kom da den enkelte unge kvinne skulle gå inn til kong Ahasverus, etter at hun i tolv måneder var blitt behandlet i samsvar med forordningen for kvinnene, for slik forløp med deres massage. Seks måneder med myrålje og seks måneder med balsamolje og med massasjebehandlinger av kvinnene. Da, under disse forutsetningene, kom den unge kvinnen in til kongen. Alt det hun nevnte ble henne og skulle følge med henne fra kvinnehuset til kongens hus. Om kvelden gikk hun in og morgenen ventet hun tilbake til det andre kvinnehuset, under tilsyn av kongens evnukk, Sjaaskas med hustru hennes vokter. Hun kom ikke mer in til kongen, med mindre kongen hade funnet behag i henne, og hun var blitt tilkalt ved navn. Da nå turen til å gå in til kongen kom til Ester, datter av Abihail, onkel til Mordecai, som hadde tatt henne til sig som sin datter, ba hun ikke om noe annet enn det som kongens evnukk Hegai, kvinnevoktere, nevnte. I mellomtiden fant Ester stadig velvilje for alles øyne som så henne. Og Esther ble hentet til kong Ahasverus i hans kongelige hus i den tiende måneden, det vil si måneden Tebet, i det syvende året av hans regering. Og kongen kom til å elske Esther høyere enn alle de andre kvinnene. Ja, hun vant hans velvilje og kjærlige godhet framfor alle de andre jomfruene. Han satte så den kongelige hodepryden på hennes hode og gjorde henne til dronning i Vastis sted. Deretter holdt kongen et stort gjestebud for alle sine fyrster og sine tjenere, Esthers gjestebud, og han ga amnesti i provinsene, og han fortsatte å gi gaver i samsvar med kongens midler. Da det nå ble samlet jomfruer for annen gang, satt Mordecai i kongens port. Ester fortalte ikke noe om sine slektinger og sitt folk, for det hadde Mordecai gitt henne påbud om. Og det Mordecai sa gjorde Ester, slik som da hun var i hans varetekt. I de dagene, mens Mordecai satt i kongens port, ble Vigtan og Teresh, to av kongens hoffmenn som var dørvoktere, harme og søkte å legge hånd på kong Ahasverus. Og Mordecai ble kjent med dette, og han fortalte straks dronning Esther om det. Esther talte så til kongen i Mordecais navn. Da ble saken undersøkt og til slutt oppklart, og de ble begge hengt på en pel. I kongens påsyn ble dette så nedskrevet i boken om dagenes hendelser.